Седмия брой на Бирекаст, най-накрая при вас, дами и господа. Аз съм Антон Биров, един от малкото хора, които си губят времето в България да записват подкасти и се радвам, че отново мога да надувам главите ви с какви ли не нърдски неща. Както знаете, това е... Бирекаст, подкастът, в който си говорим всичко нърдско, комикси, филми, филми по комикси, филми по игри, игри, кеч, книги и така нататък всичко каквото ми дойде на къла и каквото надявам се по някакъв начин интересува и вас, скъпи брати и сестри нърдове. Какво ще чуете в този брой? Ами ще чуете втората част на разговор ми с Петър Чернев, друг виден нърд. С Петър довършваме темата за филмите по компютърни видеоигри. Като този път си говорим за това, кои са най-добрите такива филми и кои са най-лошите. И тъй като хаштаг мрази Мовебол, не му обърнахме много внимание на Мовебол. Все пак неговите филми са в една съвсем моделна категория на филмовата порнография. И отвратителност... Изобщо не задълбаваме. Там говорим си съвсем различни заглавия. Кетчът, която е в края на шоуто и която тези от вас, които не гледат Кетч кет, могат да пропуснат, е свързана с кетчи дебютирали от NXT след умения. Ще стигнем и до нея. Преди това обаче ще започна с един масов, масов обзор на новините и новите неща, свързани с филмите по комикси. Ще си говорим за филми на Fox, на Marvel, на DC и на Sony. Базирани на, на комикси на Marvel и на DC За трейлерите им, за това какво виждаме в тях и какво не виждаме Какво можем да очакваме от тях За задаващи се нови заглавия и още Чуйте го Ой, между другото, нали знаете, че започна трети сезон на Rick and Morty? Ако не гледате Rick and Morty, започнете гледате Rick and Morty. Окей, стига толкова, започваме с филмите по комикси Бирекаст От Нърд за Нърду Започваме скоростно с добри новини за феновете на супергероя, който изведнъж се оказа в устите на всички и то не по начина по който би му се искало. Става дума разбира се за Дедпул и за се продължения на хитови едноименен филм. Вече видяхме забавният тизър на Дедпул 2, в който доволно се изгавриха с Супермен, защото какво друго да правиш с Супермен, освен да се гаври с него. Плановете обаче не спират тук, задава се и трети филм за остатия ненник. Първоначално имаше слухове, че Deadpool 3 всъщност ще се фокусира върху цяла група мутанти, така наречените X-Force. По думите на един от сценаристите обаче, третия Deadpool и X-Force ще са два отделни филма. Deadpool 3 ще е по-камерен и фокусиран върху главния си герой, а X-Force ще е на нещо по-масштабно. А какви точно са X Force? Мислете за тях като за по-агресивната версия на X Men. Слуховете са, че в групата ще влизат Deadpool, кейбъл и домино, които ще видим и в Deadpool 2, както и X23, която може би вече сте гледали в Логан върху лакът. Това като цяло интересно, защото след успеха на първия Deadpool, сега Fox се опитва да изградят една цяла мини вселена около героя. Няма лошо стига да не стъпят на криво с някои от филмите и да ни залеят с помия. Стига толкова Deadpool said no one ever. но трябва да продължим нататък с филмовата вселена на DC Comics. Oh. Видяхме трейлъра и на Justice League, който имаше своите яки моменти, признавам. С малко епик Music обаче, те ще да е с пъти по надъхващ Хубаво е, че DC се опитват да вземат пример за някои неща от Марвел филмите, но рок-парчетата за трейлерите не са най-подходящо нещо, което да копират. Дайте ми епичност! Все пак говорим за Батман, Лондар Ломан, Аквамен, flash Сайборг и Супермен. Опа! Спойлер! Подробното ми мнение за трейлера можете да прочете в специалния пост за него КАДЕ? В блогът на бирето на адрес www.boxpot.bg В подкаста пък искам да спомена нещо по-ново. Какво не видяхме в трейлъра? Злодей! Диси бръкнаха до дъното на Варела с водей, които имат, за да е измъкнато там Степан Лолф. Кой? Кой? Кой питате вие? Кой питам аз? Степан Лоуф, внимавайте сега, е извънземният генерал на баш-лошковеца Дарксайд, който обаче Диси пазят за Justice League 2. Не се обърквайте, не се обърквайте, изчакайте поне да излезе самия филм и да го изгледате. Степан Волф ще е изцяло дигитален персонаж, но Мошен capture и гласът ще бъдат на Киаран Хинц. Може би сте го гледали в сериала на HBO Rome, където играеше Цезар. Или пък го помните, по-вероятно, като Манс Райдер от Game of Thrones. В своят интервю Хинц обяснява, че Степан Волф е доста противоречив герой. От една страна иска да се откъсне от властта на Дарксайд, от друга иска да продължи да изпълнява дълга си и да завладява нови светове. В случая, китната ни планета Земя. Това ми харесва. Искам да виждам солидни злодей във филмовата вселена на DC, защото това определено е слабост на филмите на Марво. Степан Волф не е популярен комиксов персонаж, но това дава пък повече свобода в неговата екранизация и дано той не е просто пълнеж към историята за събирането на Лигата. Друга новина, свързана с DC. Секунда само да преглътвам. Възможно е Джос Суедан да напише и режисира филм, посветен на Batgirl. Уедън е режисьорът на първите два филма за Отмъстителите и човекът, който доказа, че можеш да направиш як филм с много супергерои в него. В случай, че не знаете пък, Батгаро е най-популярният партньор на Батман след Робин. И в случай, не говорим за сексуални партньори, моля да ви, стига. Зад маската изтои дъщерята на комисар Гордън, Барбара. Новината за предстоящ филм за нея не е чак толкова изненадваща с оглед на вълната супергеройски филми с главни герои -жени, които се задават в близките години. Уондер Кептън Марвел и Gotham Сити Sighrenс са първите заглавия, които ми изкаче отново. За пореден път обаче се чудят защо Диси така пришпорват нещата, вместо да представят Батгър в някой бъдещ филм за Батман и едва след това да направят отделен филм за нея. Публиката трябва да е видява поне малко даден персонаж, да има някаква връзка с него и да иска да види повече. Кой освен комикс феновете знае за Батгър? Или пък за Nightwing, за когото може би също се готви филм? Кой? Те са познати просто като настоящи и бивши партньори на Батман, но всичко това ще бъде прескочено на големия екран за още по-голямо объркване на масовия зрител. О, оставяме хаотичните филмови начинания на DC и отиваме към Marvel Studios, където всичко е горе долу стабилно, но, но за съжаление леко е еднообразно. ТОР! <свят> Тейзър трейлърат на Тор Рагнарок, третия филм за Марвелския бог на грамотевиците, ме зарадва в началото на тази седмица. Надявам се, че след него не само аз съм така странно развълнуван за проекта. Трейлърът показва как Хела, изиграна от прекрасната Кейт Бланшет, срива с земята Асгард. Тя унищожава могъщия чук Мионир на Тор и синът на Один се озовава на друга планета, където е принуден да се захване с нов занаят, гладиаторски борби. И кой е шампионът там? Хълк! Космически кеч, скъпи нърдове! Космически кеч с Тор и Хълк! Как да не съм доволен? Как? В случая Марвел взимат елементи от комикса Планет Хълк, който изглежда никога няма да видим филмиран. Изглежда Марвел са решили, че Хълк е по-подходящ да поддържа персонаж, а не за главен герой. И с два не особено успешни филма за него в миналото, можем ли да ги видим за това решение? Иначе трейлърът на Тор е едва ли е някого с силния хумористичен елемент вътре, ясно е, че очакваме просто поредния Марвел филм, който няма да бяга далеч от доказалата си като успешна формула. Малко екшенче, малко комедийка и много ефекти. Различните неща са две. Бруталната ширения, която бълва от трейлъра. Усеща се влиянието на Guardians of the Galaxy, без съмнение. Другото различно нещо, което е по-скоро моя тайна надежда, Ехела да е качествен, запомнящ се, тежащ на място си злодей, защото, както вече казах, Марвел имат сериозна нужда от такива. Иначе да, гледали сте Кейт Бланшетт като Галадриел във властринът на пръстените, По да кажем, на Тормовърви на Елфи. Иначе с Кеф ще гледам реванш между Тори и Хълк, тяхната битка беше едно от някаките неща в първи Авенджерс, а тук са с брони, оръжия и на арена, Марк Аутфон. И да не забравяме култовата реплика. He's a friend from work. Ох, oh, успокоявам се малко и продължавам с Marvel и трейлерите. Марвелци сигурно са адски щастливи, че spider вече е част от филмовата им вселена, Селена. Не съм сигурен, дали аз съм толкова щастлив, както и де. За да ни го намекнете, възможно най звучно са напълнили почти целият трейлер на следващия филм за Spider-Man с Iron Man. Да, Spider-Man трейлер пълен с Iron Man. И аз харесвам Тони Старк, но ми си иска трейлорите на Spider-Man Homecoming да се фокусираха малко повече върху човека Паяк, а не върху неговия изненадващ ментор-милиардер, който по някакъв кинки начин май ще запълни и празнините оставени от Чичо Бен, не само в живота на Питър, но и в Лела Мей. Най-интересно за мен, в новия филм за Спайдермен обаче е злодеят, The Voucher, Ели Лешояда, Изи Гранд, големия, Майкъл Китън. Съвсем скоро мисля в един пост да, в блога да развия своята теория, че с злодейте в Spider-Man Homecoming Marvel ще започнат с губянето на The Sinister Six. Това е група от врагове на Питър Паркър, които обединяват сили с ясна цел да му видят паешката сметка. Освен The Voucher, в новия филм ще видим и Шокър, а няма да се изнадам, ако поне и намекнат и за други бъдещи злодеи. Sony вече имаха планове да съберат Синистър Сикс, припомням ви и то на киноекран, и заради тези си планове се сипаха The Amazing Spider-Man 2, който е филм, който изобщо не би трябвало да си спомняте, забравете го. Дълно поне на Marvel им се получи, защото искам качествен Норман Осборн на екран. Искам. И като казах Сони, те също не искат да пропуснат да ждат от пари покрай комикс филмите и готвят самостоятелен филм за Venom. Това е един от любимите ми врагове на Спайдермен, Но просто не виждам как филм само за него ще проработи. Venom е първо злодей, а едва след това става антигерой. Тоест прави сравнително добри неща, но по един не особено геройски начин. Тук има същия проблем като с филмите за Bad Girl и Nightwing. Обръщаш огромно внимание на поддържаш персонаж преди да си показал корените му. Припомням ви, че една версия на Venom вече видя голям екран в Spider-Man 3. Там Тофър Грейс играеше фотограф Еди Брок, който се сливаше с извънземен симбиот и двамата заедно решаваха да унищожат общия си враг Spider-Man. Единственото, което унищожиха бяха надеждите, че Venom ще бъде екранизиран добре. Дано новата филмова интерпретация е по-качествена. А имам усещането, че в самостоятелен филм за Венам със сигурност ще видим и другия популярен симбиот, Карнич, който, ако бъде направен също качествено и кърваво, почертавам кърваво, може да е един от най-запомнящите си филмови психопати в историята. И с това този масивен комиксово филмов обзор за броя приключи, а аз останах без въздух, имам нужда от вода, а вие имате нужда от това да сменим темата. Да, обаче продължаваме да си поборим за филми, само че по игри. Не мога да дишам, честно. Дойде време да чуете и втората част на разговора ми с вечно зоркия Петър Чернев, с когато поговорихме за най-добрите и най-лошите заглавия, базирани на компютърни и видеоигри. Хаштаг, мразимо вебол, започваме. Туто, туто, туто, туто, кино. Туто, туто, туто, туто. Кой според теб е най-добрия приятел? Знаем, че има вече много опити през последните десетилетия. Според теб, по тези, които ти си гледал, кой ти те е те най-добри спомени? При все всичко, че не съм гледал, не съм си ги припомнил в е, скоро време, може би и Mortal Kombat на Пол Андерсон и е, Tomb Raider на Анджелина Джулия. И двата филма са най-силни по свои причини – Док Мордол Комбат хваща основата на дадените герои. Например, на, на Джони Кейдж. Линда наш би е изключително добър избор за, за, за Джони Кейдж, защото той го гледаш и той прилича на, на него, държи се като него. След това, например, в следващите игри Кано, Кейно започна да говори с британски акцент, който доколкото знам е вдъхновено точно от, от този филм. Основно за приличата сила на играта я няма, кръвта, поред причини, които на мен не са ми известни, може би филмовото студио не е искало да рискува, да, да го направи достатъчно кръвавче да отговори на очакванията на феновете, но този филм се личи, че в него в него има амбиция, да речем също така и куклата на горо, не знам, дали си я спомниш. Да, спомням я е доста добра. За, за време Mortal Kombat на видеокасета, искам да се тук. <laughs> за, за времето си това е ефект, който изглежда добре. Така, да, че, това не е, така че това не е ефтин филм, както изглежда а, втората част, Annihilation, който изглежда като че купчина че банда студенти са се, са се, събър, са се събрали и са сплетнали нещо за 4 часа и след това са го нарязали за още два Докато Тум Raiders, според мен, хваща абсурдността на играта като цяло, защото за по-незапознатите, свикнали с по-новата, последната версия на Square Enix, Лара Крофт е. А, Индиана Джонс Рипов женс, в женски вариант с огромни цици, съжалявам, но са огромни. И в, и в първите игри са ужасно пиксализирани, което добавя още повече абсурдност към цялата ситуация. И преди да се подложи на вазектомия, мисля, че беше, или масектомия, не знам. А Анджелина Джули изглежда и се държи като Лара Крофт. А, не съм сигурен доколко Алисия Викандер ще успее да повтори чисто визуално или ще се опитат да махнат и да поограничат част от на... част от абсурдния чар, защото оригиналният тумрейдър като поредица много отношения е пълен абсурд. Но ще вие животите 9 до, до година се очаква нов нов прочит. Аз имам други фаворити. А, казах, че харесва Warcraft, обаче не смятам, че е най-добрия пример. А, Mortal Kombat съм съгласен за него, със същите забележки, може би повече кръв, спестяването на някои а, излишни персонажи, в смисъл не толкова популярни. Веднага ми ска, че първата битка на Укенк там на един плащ, Може да е нещо с някои от по-популярните герои. Нещо в смисъл, трябваше филма да е малко по- Малко по-концентрирано върху от играта, а не да бяга от тях в определени моменти, може би това щеше да го направи по-добър. Но също така. А... веднага среща принца на Персия, колкото и странно да е, и колкото забравим, лесно забравим да е. На мен филма с Джейк Дженен Холм и допадна. Мисъл, даже не да кажа, че ми хареса. Може да не е нещо върховно, но никой не може да очаква от филм по игра да е нещо гениално и неповторимо. И. Да, сега всякакъде се за тема, може да го ги гледам пак. Друго, друго, друго, друго, което да си труд отбележим, не знам, Сайон Хил, без анимацията, са... имаше някаква доста приятна атмосфера първия филм. Според мен, името проблема беше, че те в първия филм тръгнаха малко или повече да променят историята, която е по игрите, и във втория филм се опитаха да се върнат към историята, която е от. Игрите втория филм беше толкова изключително разпилян, доколкото си го спомням, защото не съм го гледал от както го гледах на кина причета, и нещо не мисля скоро и, и да си го причинявам отново. Не, е необходимо да. Но. И Хил до някъде беше изгубен в uh, превода, въпреки че. Бяха уловени никак не лоши неща, примерно както атмосферата с а, падащите сажди от небето, които приличат на сняг с цялата обречене. Да, да. да. да, да. Дори представянето на повечето крипове на ляво-надясно беше доста въздействащо, приятно за окото. Окей, okay, направено. Но, това са. Окей, okay, това са някакви добри примери, филми, за които се хващаме, за нещо, което ни не е допадало на нас самите. Всеки най-вероятно ще има негови фаворити лични от а, филмите, базирани по игри. Има ги лошите филми. Тук веднага скача името на Увебол. Един невероятен режисьор <laughs> с такава ора. Ето тук е момента да разкажем, само за секунда, да разкаже историята на хората, в които не са е чували за това как Увебол е предложил на Близърт да направи филм по Warcraft. Те са му казали, всеки но човекът се хвали даже с това. Не не се хвали, сам го разказа, което е абсурдно, но ето има изключително лоши филми. Кой за теб е най-лошият филм по игра, ever, който ти си гледал поне. Лично от моя гледна точка, тъй като съм играл и играта, ще се върнем след малко на Лове тъй като той заслужава да му бъде обърнато внимание, според да, мен е да Макс, да му... Макс Пейн. Да, Макс Пейн. Защо? Защото този филм има а, усещането. А, Марк Уолбър е добър избор за Макс Пейн, за човек, който може да претвори главния герой от играта в филма. И това е. Имаш атмосфера, имаше добър актьор, който играе в едно огромно нищо. Имаш сцена, сцена, сцена, която не води до нищо. Имаш младата мила Кунис, която изглежда много добре, но е ужасно. Да, но е ужасно, мисказва филма. Имаш, а, нещ, имаш сцени, които са заснети с идеята, че трябва визуално да приличат на играта същият. Този младеж заснел Маркс Пейн, няколко години по-късно засне и а, а, Die Hard 5, която беше най-великият wow. филм най фил на wow. всички времена. Да. За мен, лично от моята гледна точка, това е най лошия филм по игра на всички времена. Защото не знам дали си играл оригиналната игра. Да, да, да. И първата и втората, третата, до третата не стигнахте като там Рок не а... отказах. Но те са като филм Нуар, те са ага. дори да хванеш сценария страница по страница и да ги а, пренапишеш с съвсем козметични промени. Това ти е филм. Ти не трябва да промениш много неща. И малко или повече имаше и в филма едни летящи валкири а, и разни ага. сцени с а, магически, с някаква отвара, която причише на магическата отвара, която пият галите в, в приключенията на Астекс и Обеликс а наркотик Вся... Да, и всякакви такива неща, които в а, играта е пределно ясно обяснено, че това е наркотик който нито ти дава суперсила нито нищо а и, а и плюс това а, доколкото си спомня, защото този филм не съм си го причинявал, в скоро време, не сметам да го правя <сък> с главният злодей от първият филм беше изключително, от първата игра беше изключително зле употребен ме казваше се Майка Лопино, мисля, извинявам се ако, не, ако греша, не, не ровя в нищо. Играше Ламалоин Ласко, който в примерно 3 или 4 сцени го показват как седи гол до кръста на покрива, а около него вали сняк. И примерно накрая той умира с един куршум между очите, дори мисля, че не беше и в, а, и в битка. Дай да се фокусираме върху а, проблема и това какво според теб е необходимо, за да бъде успешен един филм по игра. Ням, ще тъгне малко по-далеч. Според мен в момента филмите по игри нямат особено голям шанс, защото Холивуд в момента най-основно обича и се, и се акцентира върху филмите за супергерои. И след това всички осъртанали филми, филмите по игри малко или повече с малки изключения. Например, Warcraft не са първа. Не да, са... Тази вълна ще отмине. Супер вълна ще отмине в един или друг момент. На публиката се ще и писне. Какво ще стане тога? Какво ще е необходимото на един филм по игра? Да... Според, ще... според, мен, според мен ще ти отговоря по същи начин който ако ми зададеш и е за филм на Диси. Тря... Грубо казано, трябва един филм Ала Man, който да, да, да успее да изненада публиката, да я впечатли и да я грябне. Без публиката да трябва да се рови в. А, а, да трябва да е играла дадената игра, да знае нещо за нея. Просто този филм, който да може след това да, да ти покаже, че да, видите ли, този жанър може да ти... Може. Както беше Iron Man, както беше трилогията, както беше Дракнер трилогията на, да, на Кристофър Нолан. Трябва нещо такова. Трябва, трябва добър пример. Трябва къде... Очевидно е, че вече а, филмовите студия осигуряват и добрият кьори, но според мен не още липсва достатъчно кадърен режисьор, който да се заеме да направи добра версия на видеоигра за кин. Горем въпрос е дали трябва да се съобразят с феновете, на ли да не се съобразят с тях? Според мен тук малко вече стигаме до един друг проблем, който е доста по голям Целият проблем с фен сервиса. Доколко а, трябва да има фен сервис в дадения филм? Според мен в Умерен ни дози е добре, но ако целият филм, както за мен беше Warcraft FM сервис, според мен това е грешка. И за финал, някое заглавие от последните години, от миналото, от няма значение, виждаме, че студията с кой да се захващат с по-стари франчайзи, някое игрално заглавие, някоя игра, която според теб може да бъде филмирана успешно и е подходяща за екранизация. Безе да съм е играл, доколко докол, чувам, чувам само добри думи за Даласта и доколкото знам се готви филм по нея. Друго, не знам защото аз на и не играя толкова много игри. така че. А от миналото е много трудно да, да дадеш някой добър пример, тъй като м там няма толкова много история. Може да, да дадем веднага примера с Супер и как е те от uh, игра без история, се опитват да го направят филм с история и да вкарат някакви неща в контекст и се провалят? Е, Не говорим за чак такава липса на история. Супер Марио uh, и сега, рано Покемон, филма, който се задава евентуално, който беше провокиран от Покемон Галманята, uh, там вече е малко разтягат нещата, но все пак има заглавия, които имат достатъчно история, но пък тя не е чак толкова много, колкото е примерно в Warcraft. И може да бъде критизирана. Не знам защо, докато ти ми отговаряш, аз сетих за Wolfenstein. Да. Защото Wolfenstein би бил доста, доста готин sci-fi, той всъщност не е sci-fi action, той да е action с някакви мистери мотиви. Съгласен съм примерно дори Старкрафт с добър е, режисьор също може да излезе не лош е, филм по него. Махай го Старкрафт и искам Диабло филм. Диабло филмът ще, няма да изисква е, такава масовка. С той ще е по-естин, най-малко той ще е по-естин заправен. Окей, okay, съгласен. Да се стегнат Blizzard и да ми направят Диабло филм и да се радвам, чакам го от 12 години коя година сме всъщност? 2017 чакам го от 18-19 години wow. е по-голямата част от живота ми дайте ми дявол филм искам да видя дявол как пада на, на, на голям екран наистина според мен най-важни са изпълнителите за е, е то некой да изпълнителят изпълнителите зад е, камера защото до момента са с много малки изключения според мен нямаме на режисьор, който да се е заел да екранизира видеоигра. Може би си има основателна причина за това. Но не знам, може би рано или късно след година-две, когато на хората им омръзна още малко от uh, различни версии на супергерои, и студията ще започнат да обръщат внимание и на игрите, но ще бъде сложно, защото се риск да се повторя. Игрите малко или повече те започват да бъдат филми сами по себе си. И за да бъдат двойно филмирани малко се получава като да искаш да видиш добре картинката след като си рескацирал през две през два листа Индиго. Не се получава добре. И да се надяваме, че някой днес ще си получи дявол филм. филма. Стискам палци. Благодаря ти за този разговор. Моля, а, за мен беше удоволствие. Можем само да си пожелаем най-накрая да получим един наистина качествен филм по игра и нали, вълната да тръгне там и там добре. Бирега. От мерд нард за нардове. Ето че с Петър Чернев. Най-накрая завършихме своя разговор за филмите по компютърни и видеоигри, тема върху която има да се дискутира още, разбира се, но ще изчакаме да се появи най-накрая някоя нова адаптация, за която да се надяваме, ще има какво хубаво да си кажем. Сега дойде моментът да кажа чао на тези от вас, които не гледат кетчета и като наближава у нас част на подкаста, в която си говорим за това Продължавайте да следите блогът на бирето на адрес bireto.blogspot.bg Знам, трябва да си купя един домен някой ден Някой ден ще взема един домен, за да е по-лесно за вас да откривате блога и да е по-лесно за мен и по-кратко да ви казвам къде да го търсите Но да, посещайте блогът на бирето на bireto.blogspot.bg Отново го казах за да откриете други интересни постове, ровете си в архива, там също има интересни неща, ревюта на какво ли не, на филми, на книги, на игри, на всичко нърдско, всичко което ме забавлява, което надявам се забавлява и вас Това беше месенджер, каква непрофесионална изява от моя страна, да не си изключа <laughs> звука на телефона Нямам значение, благодаря отново, че слушахте седми епизод на Бирекаст. ще се чуем пак след две седмици Бире Каст. От нърд за Нардо. Много ме боли врата. Сено съм бил в суплексиди или вече. Да, Resolvency 33 мина и дойде време за кет сегмента в края на седми епизод на Бирекаст, в който няма да си говорим за WrestleMania 33. Единственото, което ще кажа за нея, и го казвам само защото Коле да ме подсети с един свой коментар, е, че ние с него в 6-и брой на Бирекаст, в който давахме своите прогнози там за пейпервюто и какво ще се случи, че в 6 и брой ние нацелихме доста от резултатите на мачовете, които гледахме. А, естествено, дори ние не успяхме да предвидим, че а, WWE ще са толкова тъпи, че да накарат Bray Wyatt да на Ранди Ортън, но все пак толкова години гледаме кетч, би трябвало да сме свикнали на всякакви маломи от страна на WWE. А, причината да не искам да отново да говорим за реце умение е, че а, много бързо след PayPal-Viewто нещата се промениха. А, видяхме Роу uh, Афтермейния, видяхме Смакдаун Афтермейния, които честно казо на мен ми изглеждаха малко насилени заради очакванията, които хората вече имат към тях И WWE, WWE сякаш се стремят да отговорят на тези очаквания. опитват се да създадат някакви изненади, да има дебюти, да има завръщане и така нататък Окей, някои от нещата на се получиха, на някои неща маркнах, но все пак ми се струеше, че Опитват на сила вече, за да се съобразят с тези очаквания, които феновете имат. И разбира се, феновете за пореден път откраднаха шоуто, миналата седмица. Утвърдиха Роман Рейнс и неговата роля в WWE, защото да освиркваш 10 минути един човек, той да едва ли не те контролира само едно движение на ръката си, да те кара да, да из... реагираш на него, да имаш някаква реакция, това е малумно, дами и господа. Ето го, проблема на смарковете. Не знаят как понякога работят срещу собствения си интерес. След Roll After Manium, SmackDown After имаме The Superstars, Shake -Up, или както там се опитват да нарекат драфта тази година. Естествено, опитват се да представят, че го няма вече случайен елемент, който никога не го е имал. всъщност. Този път поне си признават, че размяната на кичисти между двете шиота е нещо напълно, обмислено, предварително. А, да, този път няма тегления, няма случайност, кавички. А, за него може би си говорим по-нататък, но определено нещата вървят на там, че Роу и Смакдаун ще имат малко по-различна физиономия. Искрено се надявам това да подобри Роу по някакъв начин, защото червеното шоу продължава да има доста големи проблеми и да не навреди на Смакдаун, който аз толкова много харесвам. Но нещото всъщност, за което искам да си говорим, тъй като всички неща, с които споменах до момента са преходни, които те първа ще се развиват. Нещо, което вече е факт, а, са новите дебюти от NXT, които може би ще продължат в едните седмици, също така през едните месеци до следващата трябва Също ще видим най-вероятно хора от NXT, които ще дебютират, но давай-даби много умно поступиха, като решиха да покажат нови лица от NXT на масовата публика в първия рол и в първия Смакдаун след Mania. Защо е умно? Защото публиката на тези две шоута е в голяма степен изградена от хора, които са от други страни. Смарк които са си купили билети както за WrestleMania, така и за рол, така и за Смакдаун. Тези смарк много от тях, гледат NXT. Това е буйната, госовита част на публиката която следи WW Network, Шелтата там, която знае кое е Шинсуки на Камура, която знае кой е Тай Дилинджер и така нататък. Това са феновете, които могат да превърнат, буквално за един миг, Shinsuke на и Тай Дилинджер в звезди и ревайвал в звезди в очите на масовия фен, който до момента не е виждал тези чисти. Веднага ви давам пример с ревайвал и лудата реакция, която феновете имаха, когато те дебютираха в Рол. Същи се случи с Тай Дилинджер, а залата в Смакдаун буквално избухна, когато се появи цигуларият, който естествено означава, че ще видим Шинсуки на Камура в следващия момент. Ето тук смарковете свършиха своята работа, WW умело се възползваха от тях и това как те ще реагират. Излиза тези новики чисти, непознати на масовия зрител за човек, който гледа само Роу Smackdown случайно едва ли изобщо, е, и може би дори не е чувал за NXT, нормално е чувал за NXT в шоутата, но не е обърнал някакво по-специално внимание, не знае кой се качи сте там, не е гледал индита, не е гледал японски федерации и така нататък, за тези хора на Камура не е никой, той е поредният джобър, Мисъл, поредното ново лице, от което не знаят какво да очакват, но когато той получи такава оглушителна реакция, и ти видиш това на телевизора, си чуеш как хората реагират на него, ти си казваш нещо. Има с този човек, в смисъл, не може да му се радват толкова просто така. И е факт, в смисъл, той е точно така, но ето го начина, по който прави звезди. Възползвайки се от смарк публиката си, която се опитва често да ти пречи, но в случая възползвайки се от нея, за да представиш като звезди едни нови имена. Големия въпрос обаче е, какво ще е бъдещето на тези чисти? Аз лично не съм оптимист, защото дори в момента ростерите на Роу и смакдаун са адски препълнени. Има хора, които въобще не виждаме по телевизията. Имаме хора с провалени гимици, имаме такива, които идват от NXT и не правят нищо. Давам ви веднага примери. Тайлър Бриз и Апол Крюс. Хора, които дойдоха от NXT. Тайлър Бриз там имаше сериозна, солидна фенска база. Образът му не беше нещо невиждано, но беше някакси модерен по някакъв свой... Странен начин имаше публика, която изглежда резонираше с цялата тази нарцистична селфи-мания, която образа на Бриз представляваше тогава. Къде е Тайлър Бриз сега? набутан в отбор с Фанданго и принуден от време на време да излиза в женски дрехи, което е абсурдно и по никакъв начин не предвещава добро бъдеще на неговата кариера. А Пол Крюс... Беше твърде зелен, когато го взеха от NXT и го вкараха в основния ростър. И виждаме къде е сега в момента. Единствената история, за която спомням с него, беше тази с Дамис за интерконтиненталността миналата година, която Апол загуби, и тази с Дов Зигър, която е унижение за всички замесени в нея. Ето защо не мога да съм оптимист за бъдещето на хората, които дебютираха сега. Причината е, че, както вече казах, няма място нито в фронтито нито в Смакдаун. И това е. Много-много лошо. Защото имаш едно 3-часово шоу и едно шоу, което още час и половина. Хайде два. И ти все пак не можеш да покажеш всичките си звезди. И нормално, дори да ги покажеш, хората ще имат проблеми с това да ги запомнят и да следят толкова много истории. За това ти трябва да подбереш най-доброто. Въпреки това, Даби продължават да бутат нови хора в очите на феновете. Примерът с тези Петимата всъщност, защото имаме още един дебют в момента, който записвам и това е Илай Самсън, който се появи като The Drifter в ролл по време на един матч. А, тези петимата също ще се сблъскат с този проблем. Дали ще им бъде намерено място в ростера? Дали това място в ростера ще е достатъчно? Дали тази история, в която ще бъдат замесени първоначално, ще набере инерция, за да им осигури поне някаква стабилна позиция в карда? Защото имаме успешни примери като Ензо и Кас от миналата година, като Берен Корбин, който намери своето място също в карта. Да ги взглянем обаче по-отделно. да Revival. Може би най-добрият отбор в света, по мнението, мнението, на много хора. Аз не мога да съм напълно съгласен с това, поради факта, че просто гимика, който Dash Wilder и Scott Dawson има не ми допада. Не е нещо, което аз търся. Но трябва да признаем, че мачовете, които те имаха в NXT с DYI, с Томашо Чампа и Джони Гаргано, както и тези тройни мачове с Dyalter um, Supreme и пак DIY, това са брутални мачове. Хора, ако сте фенове като мен, ако гледате Ketch не само заради историите, но и заради мачовете понякога, определено си трува да потърсите мачовете между The Revival и DIY, които са. Невероятни, в смисъл бях изумен от а, нещата, които те могат да направят заедно. Една от причините да съм фен отборния кетч са именно такива матчове, които показват техника, които показват работа в екип, които, в които има драма, а, има уникални комбота между отделните членове на отборите. Просто неща истинско за очите. Не можем да очакваме да видим такива матчове в рол. Няма как. А, WWE не отделя достатъчно време на отборните си мачове в седмичната си програма, Понякога се получават добри неща на pay -per View и очаквам да видим добри неща на pay -per View за Derivailo. Въпросът е кои ще са първите им опоненти. Те вече имат две победи на New Day. Трябва да, им слож... да ги спрат срещу някой друг отбор. се сещам за Enzo и Cas, но там не можем да очакваме добър матч просто поради факта, че Enzo не е най-добрият китчист на света. Естествено, рано или късно The Revival ще бъдат набутани в ситуацията с отборните титли. И ако Hardy Boys все още са шампиони. Тогава може да видим наистина интересен мач за отборните титли Харди Бой срещу Даривайвал, нещо като Дрим мач, може би за някои хора. Хубаво е да гледаме така за повече мачове, като Дрим мачове, които предлагат нещо, което не сме вярвали, че ще видим. И наистина аз не съм очаквал, че ще видим Даривайвал срещу Харди Бой, ще видим Харди Бой срещу Сезарио Шемас, които се доказаха като един сравнително поносим отбор през последните месеци. Има и още много опции за интересни битки с Харди Бойс. Древайво обаче е са застрашени от съдбата на Карл Андерсън и Лук Галос, да имат едно силно начало, един силен старт, но поради липсата на един по-телевизионен, по-продаваем образ, като имат например Ензо и Каз, имат Харди Бойс, а, да бъдат оставени в един момент някакси по-назад в карта и да се загубят тотално. Естествено едва ли ще стигнат нивото на The Shining Stars, това са примо и епико, ако не си спомняте, но все пак и те са изправени пред този риск. Илая Самсън, твърде рано се говори за него, а, напусна NXT след един матч с Кеша Соно, малко странен образ, не виждам как ще се впиши в WWE, освен в някаква комедийна роля, може би в някакъв момент. Не съм сигурен, че изобщо имаше смисъл той да бъде пускан в главния ростър, но WWE са решили. Но наистина, това е един от качисти, който просто гледаш и се чудиш защо той е в рол, какво ще постигне той в рол, къде има място за него в рол, защото според мен няма такова. Този въпрос, честно казвам, е мъчи и за Тай Дилинджер. Да, и аз се радвам до някъде за Тай и перфектен образ за който а, хората реагират, не, който се кефят. Но не мисля, че Тай също ще получи кой знае какви възможности. Надявам се да греша. Естествено, мога да го видим в него, може да го търсим като мидкартка чист, който ще се бори евентуално за United States титулата, ако тя отиде в Смакдаун, както се очаква. Просто не съм оптимист. Не съм оптимисти за тай. Да, получава реакция от феновете, но ако не бъде вкаран в правилната история с правилния човек, за първата си връжда има опасност, той бързо да остане на заден план. Видяхме, отново казвам, видяхме, че Баран Корбин отново въжи това. Може да имаш рехаво начало и след това да успееш по някакъв начин, да намери своето място в карда, дали Тайди Ринджер ще успее? Е... Друг въпрос. Просто към момента него го виждам като един втори Зиглар, а позицията на зигор в момента показва, че не е хубаво да си втори зигур, Не е хубаво да се сравняват с зигур по какъвто и да е начин. И стигаме до е Накамура. Ох! Цигулката и появата на Цигуаря в Бяло на сцената беше един от най-лютите маркалтове, които Маркаути, които аз съм имал през този WrestleMania уикенд и дните след него. Просто не очаквах. Чух слуховете и така натърчетох като всички вас. Просто не очаквах Шинсуки да се появи с смакдаун, не очаквах да се появи точно в този момент след сегмент с Мис. И знаната беше наистина приятна. Дебютът обаче не беше направен особено добре, защото Шинсуки нямаше никаква интеракция с друг кичист. Нямаше никаква интеракция с феновете. Той просто дебютира. Хората поудяха, качи се на ринга, почекна се малко и музиката му започна отново, за да бъде изпратен. Ако появата на Шинсоки, ако тази реакция беше комбинирана с няколко ритника за някого, за да видят хората, тези, които никога не са гледали на камура, да видят стилът му на борба, да видят а, начина му на движение на ринга и така нататък, да добият някаква визуална представа за какво може той, това ще ще да е, може би, един от най-добрите дебюти в историята. Но сега се получи някакси незавършен, не цял. Първоначално всички мислехме, че той ще има история с Мис, което колкото и да е странно, не е чак толкова лоша идея. Защото Мис е адски добър токър през последната година. Шинсуке едва говори английски. Едва му се разбира какво говори. Така че на Камура определено има нужда от опонент като Мис, който да го носи на микрофона, докато на Камура прави магия на ринга. Въпросът сега е кой ще бъде кичистец, с който на Камура ще има първата си връжда. В момента в който записвам подкаст, аз не знам този отговор, вече мога да е в SmackDown и така нататък, те първо ще разберем. На Камура обаче няма да бъде така лесно пропустено WWE, те просто няма да си позволят да го загубят толкова лесно, като потенциална звезда. Всички искаме да гледаме AJ Styles срещу на Камура, това е ясно и най-вероятно един ден ще ни дадат този матч. Въпросът е, че едва ли ще стане кой знае колко бързо. Предполагам, че при това ще го нахранят с някой токър, както казах, който може да не се връжда срещу него, който по някакъв начин да го издигне с промоцата помежду им, докато дойде момента за матча и на камура просто зриви главите на хората, на да се надяваме. А, той е напълно легитимен и възможен претендент за световна титла. Не вярвам, изобщо не вярвам да го задържат в Миткарда. По-скоро, както направиха в ще го изстрелят възможно най-бързо сред. Към мейн ивента стига той да се докаже в първите си вражди, а това зависи изцяло от тях и какво му дадат като възможности и опоненти. Тоест, от всички петима, които до момента са дебютирали от NXT в uh, Raw и Смакдаун след реселмения, единственият за който съм ще годен спокоен е на Камура. И дори при него може да, да има някакви притеснения. Защото той е голямата звезда, реално, която е утвърдена и от преди това. При всички останали, Тай Дилинджер, Даривайвал, Илая Самсън, при всички, всеки друг, който дебютира след това, при всички ги има винаги въпросът. Те ще са следващия Корбин или ще са следващия Аполл Ще успеят ли или няма да успеят? Ще се лутат ли някъде изкарда или ще си намерят своето специално място, където да са наистина полезни? Искрено се надявам да успеят. Същото искам палати на Дилинджер и на Камура, The Revival, както казах, Единството, което мога да надявам от тях са страхотни отборни мачове, поне по per View, защото отборната дивизия на ROL определено има нужда от това. Тази азмакдаун си добре, стига да й обръщат повече внимание. Така че, можем само да стискаме палци. Благодаря ви, че изслушахте моите разсъждения по темата. Очаквам на и вашите коментари, скъпи фенчета, маркове и маркове. за това какво бъдеще очаква NXT звездите, които дебютираха след Resaul според вас. Ще им провърви ли или няма да им провърви? Кажете. Иначе мога да ви пожелая приятни шоута до следващия брой на Бирекаст, в който ще си говорим за все още не знам какво, но определено ще има свой кет сегмент. Благодаря ви много и бъдете велики!